Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhumdalillahi Nahmaduhu Wa nasta'ujuhu Wa nasta'afiru Wa na'umubillahi min syururi anfasina Wa sayyati amalina Man yahdihillahu Fala mudillala Wa man yudlil Fala hatiala Assalamualaikum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 فَقَالَتْ قَوْمُهَا ذَوْجُهَا وَبَشَّرَهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَقَدْ طَهُرَ اللَّهُ الَّذِي دُعُوا بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 Wa kulla muhtagatin bid'a Wa kulla bid'atun balala Wa kulla balala jilginna Awam ba'ibu ibu rahmatullahi Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita Dan kita sekarang ayat yang keberapa 36 Dari Surah Al-Mu'min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه فاذبا Wakala lika jin yang fir'aun nasu'u amalihi, wa sidda al sabil, wa ma fir'aun illa fi tabab. Fakal Fir'aun dan berkata Fir'aun, ya Haman, wahai oh Haman, Haman adalah pembesar di kalangan Fir'aun yang Ahli ilmu ahli di dalam membangun ahli di dalam kemajuan negerinya. Baik. Firaun berkata Fir'aun ya Haman wa Haman, ibnili Buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, monumen. Eh. Bangunan yang menjulang ke langit ini soha lalu ia بلغ supaya aku bisa sampai ke supaya saya bisa gitu sampai ke Allah bang anggap Al itu adalah e, sarana atau tangga atau tangga ondo gitu tangga untuk mencapai ketujuan gitu Asbab bersama as waktu tangga langit. Kalau didefinikan tangga di sini, diartikan pintu. Sampai ke pintu langit. Gitu. Intinya bahawa pintu adalah sebab atau sarana yang digunakan untuk sampai ke tujuan. Nah, apa tujuannya? Faatolilah ilahi Musa supaya aku bisa melihat Tuhan atau sesembahannya Nabi Musa. Buatkanlah bangunan yang menjulang ke langit Supaya saya bisa melihat dari situ Tuhannya Nabi Nabi Musa Dan saya mantap bahwa Musa itu bohong Maksudnya saya yakin Meskipun sudah dibangunkan Monumen yang menjulang ke langit Nanti tetap enggak bisa melihat Tuhannya Nabi Musa tidak percaya bahwa di sana ada Tuhan maksudnya begitu. Wajah Ali kazuin alahu wajah Ali kazuin alifirauh nasu'u amali demikianlah Firawn dijadikan indah dalam melihat amalannya maksudnya perbuatannya yang jelek itu dia lihat bahwa itu seolah-olah adalah sesuatu yang baik Sesuatu yang hebat Sesungguhnya yang ia ucapkan Yang ia lakukan Penentangannya terhadap Musa itu adalah Kejelekan Tapi ia kira bahwa itu adalah baik Ia kira bahwa itu adalah Apa namanya Gaya Atau Ia nilai bahwa itu adalah indah Gitu Zuinalahu, zuinah lihiran nasu u amali. Perbuatan jeleknya ia kira baik. Uasudah anisabil menghalang-halangi kebenaran, menghalang-halangi jalan Allah. Ia kira bahwa itu adalah kebaikan, ia kira itu adalah menunjukkan kekuatan, menunjukkan kaya dan sebagainya wa ma'aitu fir'aun illa bi tabab dan ketahuilah di budaya fir'aun itu tiada lain kecuali kerugian. Kita mendengarnya dan berkatalah fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, pintu-pintu langit supaya aku dapat melihat ilah Musa." Maksudnya sesembahan Nabi Musa. Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Maksudnya saya menilai Musa itu bohong, di sana tidak ada Tuhan, maksudnya gitu. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan buruk itu. Maksudnya perbuatan buruknya ia nilai baik. Dan dia dihalang halangi dari jalan yang benar dan tipu daya Fir'aun itu tiada lain hanyalah membawa kerugian. Fir'aun dihalang-halangi dari jalan yang benar artinya dia uh, tidak bisa mendapatkan kebenaran Kebenaran itu sudah datang tapi hatinya tidak bisa menerima Dan bahkan tidak sekedar itu ia pun menghalang-halangi yang lain untuk menerima kebenaran Tafsirnya Allah berfirman tentang Fir'aun dan kesombongannya Kembangkangan serta sikap yang ada ada dalam mendustakan Nabi Musa. Artinya, kalau menceritakan bahwa tentang kesombongan Firun dan penentangannya, tapi itu dia ada-adakan. Sesungguhnya hatinya yakin bahwa Nabi Musa itu benar, tapi dia ada-adakan. Dia mengaku jadi Tuhan, padahal dia sendiri sudah merasa dirinya bukan Tuhan. Ia berkata bahawa saya yakin tidak ada Tuhan di sana, padahal hatinya mantap bahawa Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah benar Ia mengada-ada, ia mengada-ada Ia memerintahkan menterinya, yaitu Haman, untuk membangun sebuah sorai Yaitu istana yang sangat tinggi, indah dan puluh Bangunan ini dibuat dari batu yang bahan bakunya adalah tanah liat yang indah. Di ayat yang lain begitu. Gitu. Jadi bangunkanlah bangunan yang tinggi dari tanah liat. Gitu. Gitu. Sebagaimana Allah berfirman, فَاُكِدْ لِيَا هَمَنُوا عَلَبْطِينَ فَجَعَلْ لِي صَحًا Maka fakarlah wahai haman untuk tanah liat supaya jadi batu bata kemudian buatkanlah untuk pembangunan yang tinggi. Ya. Untuk itu Ibrahim An-Nafi berkata dahulu mereka membenci bangunan-bangunan yang terbuat dari batu bata serta benci menjadikan kuburan dari batu bata. Kenapa? Karena itu menyerupai perbuatan yang Firaun. Allah Taala berfirman, "La'ali aflughul asba' asbabas samawat supaya aku sampai ke pintu-pintu ya maksudnya adalah pintu-pintu langit. Pendapat yang lain, asbab mazmawat adalah jalan-jalan menuju langit. Faatolilailahilahim Musa wa inilah algunuh kariba supaya aku dapat melihat ilah Nabi Musa dan sesungguhnya aku memandang Musa adalah seorang pendusta. Ini merupakan ungkapan kekufuran dan pembangkangan Fir'aun. Di mana dia menganggap Musa bohong okay. Bahwasannya dia telah diutus oleh Allah SWT kepadanya nah, Tapi itu mengada-ada Kenapa? Karena Fir'un itu pada dasarnya sudah yakin Tuhan itu ada Fir'un itu yakin bahwa Musa ini utusan Allah Fir'un itu yakin bahwa yang dibawa oleh Musa adalah mukjizat dari Allah Sihirman kan oleh Allah wajah itu bila wajah wanita amfusum hilman wa dan bala tentaranya itu mantap bahwa mujizat yang dibawa oleh J. Nabi Musa itu adalah dari Allah dan seron dan bala tentaranya mantap bahwa Allah itu ada tapi ia mengingkari karena kegoliman dan kesombongannya. wagadalika zina li fir'aun syukru 'amalihi wasuta 'ani demikianlah dijadikan Fir'un memandang baik perbuatan jeleknya itu perbuatan jeleknya ia pandang baik ya. maksudnya bagaimana ia sangka bahwa yang dikatakan itu adalah kejelekan tapi itu ia kira baik ia kira ini adalah kekuatan ini adalah kelemah kaya dan semisalnya, ini. Nah, karena kesombongannya dan dia dihalang-halangi dari jalan Allah. Maksudnya dia tidak tidak bisa hatinya menerima hidayah Allah. Hidayah sudah disampaikan, tapi hatinya tidak bisa menerima. Seperti itulah Lagarun, ini. Wa makai suhur'auna illa fitabab Dan si kudaya itu tiada lain, hanyalah membawa kerugian Wa kuala lalati aman Dan Yang beriman berkata lagi Yang beriman ini siapa? Orang beriman ini adalah orang dari dalam istana Yang menyembunyikan Imannya Dan dia juga pembesar Dan dia juga Ditekani Ya sebab Allah telah amannya kaumku wahai kaumku lah makanya jadi ia berkata kepada orang-orang itu wahai kaumku padahal yang jadi raja adalah firaun tapi dia berkata wahai kaumku dan ini adalah orang di dalam istana yang menyembunyikan imannya Makanya di dalam istana ada yang beriman menyembunyikan imannya dan dia juga orang dalam istana, dia juga pembesar pengaruhnya juga tinggi. Kalaulah diamanah Yakomi, istabuni, ahdikum sabilar roshan. Wahai kaumku, gitu. ikutilah aku, aku akan tunjukkan kalian jalan yang benar. Padahal disitu ada Fir'un Yang mengaku jadi Tuhan kepada umatnya Lalu ini Ya qawmi Wahai kaumku, Inna mahalihil hayas dunia mata Sesungguhnya kehidupan dunia ini Hanyalah kesenangan sebentar Wa innal akhira ta'lahi ya daral koron Dan sesungguhnya akhirat itu adalah Negeri yang abadi Menhamilah syiatan falah sezai lami salah. Siapa yang berbuat jelek, tidak akan dibalas kecuali dengan kejelekan, dengan kejelekan yang setimpal. Kalian kubur akan dibalas sesuai dengan kuburan, kubur sampai mati di atap. Beli atas beliau Allah selama-lamanya atas kekuburan ini. Kalian menentang, menentang Allah akan azab oleh Allah. Dan, wman amil saliham dzakirin atau unthawah wa mubmin dan siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman dengan benar kepada Allah, bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta dan itulah yang pernah disembah. Fa Ulayi kaya dahulu dan janda, maka mereka itu akan masuk surga. Meskipun di dunia ini nanti harus berhadapan dengan kiron dan harus dibunuh oleh kiron, tapi dijanjikan surga. Yuruzaku nafiha bi oyi risiha akan diberi rezeki di surga tanpa perhitungan. Ayuh. Kita baca takdirnya Seorang yang beriman berkata kepada seorang di antara kaumnya yang sombong aku bergelimang kehidupan dunia dan melupakan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi Perkataan orang itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Ya kaumid dati'uni ahdikum Hai kaumku ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepada kamu Jalan yang benar. Tidak sebagaimana yang didustakan oleh Firun dengan perkataannya, Wa ma'ati kumillah sabillah roshad dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Artinya Firun juga mengatakan, Aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang benar. Nah, apa itu? Yaitu sembahlah aku, itulah jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau kalau kalau kalian tidak mau Kalian akan berhasil cincang. Gampangnya begitu. Kemudian dia berusaha menubuhkan kepada mereka sikap suhud terhadap dunia. Yang mereka lebih utamakan daripada akhirat. Dan menguasai serta menghalangi mereka untuk mempercayai Rasul Allah Musa. Artinya orang yang beriman tadi itu. Menyampaikan kepada Orang-orang yang ikutilah aku, aku akan tunjukkan kalian jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Tidak mementingkan dunia, Zuhud terhadap dunia, tidak mementingkan dunia, tapi mementingkan akhirat. Ya. Allah berfirman, Diaqomii inna ma hadhiil hayatul dunya mata. Hai kaumku, kata orang yang beriman ini. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan. Maksudnya kesenangan yang singkat, yang akan hilang dan lenyap dalam waktu dekat, akan habis dan musnah. Wa innal akhirata darul qarar. Dan akhirat itulah negeri yang kekal. Negeri yang tidak akan lenyap tidak akan berpindah dari dalamnya dan tidak lolos ke tempat lainnya. Bahkan yang ada hanyalah surga kenikmatan atau neraka yang membara. Untuk itu Allah Mahakum bermaklum menamilah syi'at dan falayiz dzailamitalah siapa yang berbuat jelek tidak dibalas kecuali dengan balasan yang jelek. Mena'milah soleh dan siapa yang beramal soleh mila karin auunza baik laki-laki maupun perempuan, tua atau mukmin dan dia beriman, fa ulai ka yadkhuluna aljannah, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga, yurzaquna minha bil ghairi hisab. berkata lagi, kita baca dengan cepat karena ini kisah perbincangan Firaun di dalam istana dan orang yang menyembujikan imannya dari dalam sana. Wa kaum qaum, wa wahai kaumku, mali ataukum ila an naji wa adda'una ilanna. Wahai kaumku. Ini. Perhatikanlah. Nah, sesungguhnya aku mengajak kepada keberuntungan Sedangkan kalian mengajak, mengajak, aku mengajak kalian kepada beruntungan dan kalian mengajakku kepada neraka kehancuran. Taduun anilil asrobbillah, kalian mengajakku untuk kufur kepada Allah wa ushirikabi dan untuk menyekutukan Allah. Malah izalihii ilm yang saya sama sekali tidak punya dasar untuk itu wa anna atakum ilal azizil ghaffar setangkan saya mengajak kalian untuk menuhankan Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun nah ini la jarama annama ja'una ilaihi laisa lahu thawatu fid dunya wala fil akhirah Wa anna ma'uddana Allah, Wa anna al-musridina umashabunna Sudah pasti bahwa Yang aku Kalian ajak Maksudnya kalian mengajakku Kepada kuburan itu Lai salamu tak wadun di dunia Wala fil akhirah sama sekali bukan ajakan yang benar di dunia dan di akhirat kesyirikan atau keguburan yang kalian mengajakku kepadanya tidak bisa mengabulkan apapun di dunia tidak bisa memberikan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat dan kita pasti akan kembali kepada Allah wa anna orang-orang yang melampaui batas hum akhabun naar pasti akan jadi penghuni neraka Wahai kaumku yang mengajak kepada kekufuran sudah pasti bahwa kekufuran kesyirikan yang aku kali ajak aku kalian ajak menuju ke situ sama sekali tidak bisa mengumpulkan kebaikan di dunia maupun di akhirat dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah saya kalian ada pada kekufuran padahal kita semua nanti kembali kepada Allah Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang melampaui badan Pasti akan jadi penghuni neraka Ketahuilah kalian pasti ingat kata-kata saya ini Kata-kata saya kepada kalian ini nanti pasti kalian akan ingat Maksudnya nanti kalau kalian sudah meninggal Sudah dibangkitkan oleh Allah Pasti kalian akan ingat Bagaimana? Iya saya dulu diajak beriman Tapi tidak mau Pasti akan ya, Bahkan setiap orang kafir Sebelum dimasukkan ke dalam neraka Ditanya oleh malaikat Alam yaktikum nadir Apa belum datang kepada kalian Orang yang memberi peringatan ja ana nadir. Semua orang kafir Yang akan dimasukkan dalam neraka Menjawab telah datang memberi-beringatan kepada kita Soalnya tidak benar Tapi kita tidak percaya Nah itu Dan di ayat yang lain Alam yasikum rusulum minkum yadluna alaikum a'ayati rabbikum Woyundirunakum liqo a'yaumikum hada Bukankah telah datang kepada kalian Utusan Allah yang membacakan ayat-ayat Allah tentang pertemuan kalian dengan hari seperti ini mengingatkan kalian hari seperti ini. Paulu bala, semuanya menjawab, iya sudah datang. Walakin hak Paulu adalah kafir. Tetapi memang suatu kepastian yang akan diterima oleh orang yang berjalan. Di sini fasa satu puru nama Kalian pasti akan ingat apa yang aku ucapkan pada kalian ini. Wa ufa'u itu amri ilallah. Adapun urusanku aku serahkan kepada Allah. Inna Allah basirum bilamibad. Sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, apa maksudnya? Iya, bahwa orang yang beriman ini Semakin berada dalam tekanan, dia tidak dengan lantang, tapi karena seruannya kalah oleh seruan Firun, ya. nah maka akhirnya dia mengatakan wahai Fawwaz, wahai Amri ilallah, aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Kalau di dunia ini dibunuh sama Firun, ada masalah, aku pasrahkan urusan kepada Allah. Inallah pasti rum bilimat. Allahu Maka Allah melindungi orang itu Dari Kejelekan timbudaya mereka Diselamatkan oleh Allah Diselamatkan oleh Allah Orang ini diselamatkan Tapi banyak yang tidak selamat Banyak yang Dimasukkan ke dalam Wajan yang mendidih Banyak yang Ya Dibunuh sama kerana, ini banyak yang seperti. Itu. Nah, wahab piali Fir'aunah su'ul adab dan sudah dipastikan akan diberikan kepada keluarga Fir'aun. Keluarga itu, kalau urusannya adalah adab, keluarga itu adalah yang sama-sama kafir. Ya. Adapun apabila tidak Pemakanan beragama, maka di hari pembalasan itu sudah tidak jadi keluarga. Jadi nih, wahabobi alikirauun suulanan sudah pasti akan ditimpakan kepada keluarga Firun adab yang sangat jelek. Apa itu? An-nar yu'udhu na wa wahashiyah. Api neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi, setiap suring. Kapan ini? Sebelum hari kiamat Kalau nanti sudah mati Sebelum hari kiamat Kubro Maka dia alam barca Setiap pagi dan setiap sore Neraka dibentangkan padanya Waya umat aku Musa'ah Dan ketika hari kiamat sudah tiba dikatakan adkhilu ala fir'aun na ashaddal adab masukkan keluar kafirun semuanya ke dalam adab yang lebih pedih nah ini ini perbincangan orang yang menyembunyikan imannya ya <tuh> Ada faida di sini faida ini jadi ee, di ayat sebelum akhir tadi itu an-naru rozona jadi syi'ati makkaru maka Allah SWT melindungi kejelekan dari makar firaun Allah melindungi orang yang beriman itu dari kejelekan makar firaun. Wahab kopi Ali berangun adab dan keluar kafirun telah ditetapkan oleh Allah pasti akan mendapatkan adab yang jelek. Terus ayat yang terakhir an-naruyum rodu naliha udhoo wa asyia mereka dibentangkan kepadanya setiap pagi dan sore sebelum hari kiamat dan ini adalah adab kubur menunjukkan bahwa adab kubur itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ayat ini bunyinya begini. Neraka dibentangkan kepadanya setiap pagi dan setiap sore, dan tatkala hari kiamat datang digatakan kepada keluarga Fir'un, masukkan keluarga Fir'un itu ke atap yang lebih pedih. Berarti neraka dibentangkan setiap pagi dan suri itu Dibandingkan dengan atas yang lebih berdi, lebih ringan Gitu ya Itu satu Berarti neraka dibentangkan setiap pagi dan suri itu Sebelum datang hari kiamat Sebenarnya? Sebenarnya sekarang ya Nah, berarti sebelum datang hari kiamat. Nah, sebelum datang hari kiamat, kalau waktu hidup di dunia, Firouz jadi raja, tidak ada api yang datang kepadanya pagi dan sore. Bahkan dia adalah raja yang memimpin yang kafir, matinya tenggelam di laut. Berarti di dunia tidak kiamat belum datang. Maka tidak ada lain kecuali Itu adalah di alam Barzah Nah kenapa? Karena ada Kelompok yang tidak mengakui Adanya alam kubur Alam kubur dan iman kubur Itu tidak dipercayai Sudah mati ya yaudah Belum dibangkitkan di hari kiamat ya Berarti belum ada kehidupan Nah keyakinannya gitu Padahal ajaran di dalam Islam Setiap orang itu takhiyat Allahumma inni A'udhubiga min adabi jahannam Wa min adabil qabri Ya Allah lindungilah dari adab neraka jahannam dan adab Kubur, lah kalau enggak ada Kenapa pakai kita diajarkan Berlindung dari adab kubur Kalau enggak ada enggak usah berlindung Kalau enggak ada adab kubur enggak usah berlindung Sesungguhnya berlindung dari yang tidak ada itu adalah gitu, kebodohan. Nah, dan Allah Taala tidak mengajarkan kebodohan. Gitu. Waduh, saya takut, takut apa? Takut uh, macan? Macannya di mana? Tak ada, tapi tidak ada apa takut? Gitu. Kalau orang itu sudah yakin tidak ada, ya tidak akan. Ibu butuh perlindungan dari yang tidak ada. Nah, nah ini baca di sini. Nah, selalu ada hadis yang diangkat di sini. Imam Ahmad menceritakan bahwa ibu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna hadakum ila murodohalee maqaddahubil wataji wal aqtiin kana min ahli jannah tif min ahli jannah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 Maksudnya tempat duduknya nanti di akhirat Kalau kalian sudah meninggal Tempatnya di akhirat nanti ditunjukkan Setiap pagi dan setiap sore ditunjukkan Itu tempatmu Itu Tempatmu ya. Setiap pagi Ditunjukkan itu tempatmu Setiap sore ditunjukkan itu tempatmu Tempat ininya baik tempat ini surga maupun neraka. Kalau orang yang nanti akan jadi ahli surga, setiap pagi, setiap sore ditunjukkan bahwa kamu nanti di sana. Kalau dia akan jadi ahli neraka, setiap pagi dan sore ditunjukkan kamu tempatmu nanti di sana. Dan pemberitahuan ini betul-betul membahagiakan dan menakutkan. Maksudnya, kalau ditunjukkan tempatnya di surga, tempatmu nanti sana, maka dia di kuburnya itu betul-betul merasa bahagia. Dan kalau tempatnya di neraka ditunjukkan, dahsyatnya neraka, nah, sampai di kubur pun merasakan sakitnya. Padahal baru ditunjukkan gitu aja Dan memang jiwa manusia itu dijadikan oleh Allah seperti itu ya. Coba kita lihat kita. Misalnya begini Anaknya lama gak datang-datang Lalu diberitahu ya. Anakku besok datang Dia sudah kangen Rasanya senang apa enggak? Senang jadi sudah senang. Nah, tapi kalau orang itu mau digantung, mau dihukum mati, terus diberitakan, Ini, tiga hari lagi kamu akan dihukum mati. Baru diberi berita sudah ketakutan dan itu adalah bagian daripada hati. Nah, itu termasuk balasan nanti di alam kubur eh nanti di alam kubur nah Yang ahli surga ditunjukkan Lalu dikatakan ini tempatmu nanti Yang ahli neraka juga dikatakan Ini tempatmu nanti Setiap pagi dan setiap sore ditunjukkan seperti itu Hatta ya ba'a Ditunjukkan itu Sampai nanti pada hari Ya kiamat Ini hadis ini Di hadis Bara bin Azib Di hadis Bara bin Azib gitu, Rasulullah SAW Bersabda bahwa Allah berfirman dari atas langit Ambaku telah Menjawab dengan benar Maka bentangkan surga Untuknya bukakan pintu surga Untuknya Faya diimin Rauhiha wa tibiha Bukakan pintu surga untuk, Untuknya dan bentangkan Surga untuknya Maka sampailah Bau harum surga Kepadanya dan itu sangat memahami kan? Dan yang ahli neraka Bentangkan neraka Kepadanya bukakan pintu neraka Untuknya Maka panasnya Sampai kepadanya Nah itu Di hadis yang lain Di hadis yang ini baru Ditampakkan begitu saja Di hadis yang lain dibukakan Dan merasakan Baunya yang harum Merasakan Panasnya neraka nah. Itu dulu yang kita baca Kalau ada yang Mau ditanyakan Saya mau tanyakan kan, kalau pada akhirnya mula mula mula nak dah tidak ada mata yang orang yang lebih memahami tadi, kemudian dia sudah sudah diamanahkan semua dulu, kemudian terus terus membaca dari kalau terus terus dia terus apa dia mengistirahatkan? Aba bilai ikhlas, Apabila betul-betul ikhlas. Dan ikhlas itu artinya jiwanya betul-betul membersihkan dan menghilangkan segala kesyirikan Nah, sehingga lahir batin dia mengingatkan la ilaih Nah, ketika meninggal seperti itu, maka dia akan, maka dia masuk di surga Gitu dan kenyataannya Orang yang jelek itu Tidak bisa mengucapkan Baiklah Allah di akhir ayatnya Dituntun pun Terasa sulit Nah kenapa begitu? Karena ruh itu menjelang Dicakut Kalau orang itu amalnya Banyak jeleknya Apalagi orang kafir itu sangat menakutkan, gitu dan sangat menyakitkan hati, pikiran dan jiwanya terfokus ke situ, udah gitu, syetan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memalingkan dari kebenaran. karena itu, gitu tidak gampang meskipun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya Banyak buktinya orang sakit di La ilahullah La ilahullah Tidak ngomong-ngomong Bahkan akhirnya yang nuntun di itu Ngawur Allah, Allah, Allah Padahal kalau yang sakit itu Akhirnya Akhirnya mengucapkan Allah Itu itu bukan La ilahullah Nah Nabi jadi... Nah itu, kami itu, itu tidak gampang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan lahirah. Bagaimana supaya seperti ibu, dimaklum di sehat, harus membersihkan dirinya dari muslikan, menguatkan keikhlasan dan ketahuhiannya, meningkatkan ibadahnya dengan ikhlas, banyak mohon kepada Allah, nanti akan rahmat dari oleh Allah dijaga oleh malaikat dari gangguan-gangguan setan. Nah, hmm. nah, karena itu waktu sehat ini adalah persiapan untuk menghadapi waktu ajal mau tiba. Jadi, ya, hmm. ada di akhirat ada pagi ini beda. Gitu. Ada. Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam uh, hadis itu gitu. InsyaAllah ada hadis yang menunjukkan di akhirnya -akhir itu ada wakil dan wakil Dan pagi dan petang itu kita tidak boleh Kita tidak boleh uh, Berpemahaman bahwa petang gelaplah, Gelap lah, enggak enak, enggak dan Sesungguhnya di surga itu tidak ada Tidak enaknya, dan di neraka Itu tidak ada enaknya Kok oh, kalau sudah tiba waktu malam Tidur akhirnya enak, enggak Sesungguhnya orang kebakaran Mau siang, mau malam Juga sakit Itu baru di dunia Dan orang yang berada di dalam penimatan Mau siang, mau malam juga nikmat itu ada insyaallah dalil itu pagi dan sampai akhir gitu nah ngin dalam itu apa dinama nikmat segala Kendaraan, kendaraannya berupa apa itu? Menjadi tidak ada dalil bahwa Di akhirat nanti itu kita butuh kendaraan. Dan nah, kalau di hari kiamat nanti kita butuh kendaraan naik kendaraan tidak ada dalil. Kalau kita kurban kurban kita nanti jadi Kendaraan yang kita tunggangi dah ada dalil lagi, tidak ada dalil bahwa kita butuh kendaraan. Nah itu. Nah, Adapun eh, amalan itu yang akan menghantarkan kita. Kalau amalan kita baik, maka kita akan berada di dalam kebaikan terus. Kalau amalnya jelek dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, maka akan menyengsarakan. Adapun dalil yang berkaitan dengan secepat kilat itu bukan membahas kendaraan, tapi nanti waktu menyeberang jembatan, ada yang menyeberang itu hanya sekejap, ada yang secepat kilat. Ada yang seperti angin berhembus Ada yang seperti kuda yang sangat cepat Ada yang seperti naik unta Ada yang seperti jalan kaki Ada yang seperti merangkang nah, ada yang seperti Itu Itu bukan menyebut kendaraan Tapi menyebut orang yang menyeberangi jembatan Itu ada yang sekejap Ya, ada yang seperti kilat Ada yang seperti yang eh, setelah kilat itu burung Ada yang seperti burung terbang ya. nah, Dan ada yang seperti kuda Lebih cepat mana burung sama kuda Lebih cepat burung Nah, nah Ketika menyebutkan kuda bukan Ya naik kuda Tapi menyeberang jembatannya itu Secepat Kuda yang sangat cepat Nah Bagaimana kamu mengambilkan Sejauh naiknya itu Apakah semua apa tidak semua? Jawabannya wallahu alam. Ya. Yeah. Wallahu alam. Bagaimana kalau ada dalil-dalil bahwa orang itu mati membawa dosa sebelum kiamat sudah diampuni? Juga wallahu alam yang penting ada dalil seperti ini. Nah, dalil yang berkaitan dengan Uh, harapan maka itu dorongan supaya kita Melakukan kebaikan dan penuh harap Untuk mendapatkan seperti yang ditunjukkan dalil yang berkaitan Dengan azab atau ancaman Nah Itu adalah Merupakan peringatan supaya kita Takut sehingga menghindar Sambil berlindung kepada Allah Dari, dari atap itu Nah Dan Eh uh, Apabila ada dalil seperti ini, kemudian nanti ada dalil lain, loh kok enggak bisa ketemu? Kita tidak harus mempertemukan, tidak harus mempertemukan. Yang penting, kalau yang paling penting kalau itu adalah kebaikan, itu adalah dorongan kepada kita supaya kita melakukan kebaikan dan penuh harap kepada Allah agar diberi kebaikan yang disatakan ini. Sekarang misalnya kayak ini ya Kalau kalian sudah meninggal Maka Setiap pagi dan setiap sore akan ditampakkan Kalau dia nanti akan jadi ahli surga Akan ditampakkan tempat duduknya di surga Kalau dia nanti tempatnya di neraka Akan ditampakkan tempatnya di neraka Lalu ada hadis lagi Bahwa bisa saja orang itu mati membawa dosa Tapi karena amalnya Akhirnya dia diampuni tidak. Karena anaknya Akhirnya dia Diampuni Nah ketika dia belum Diampuni bagaimana Ketika dia sudah Diampuni terus bagaimana Apalagi Ada atap kubur yang terputus Nah ini ya Bagaimana atap kubur yang terputus Mati dosanya banyak Akhirnya dia anap. Tapi misalnya dia dosanya lebih banyak, tapi dia punya amal jariah. Ketika dia mati dia naik. Tapi dengan amal jariahnya dipakai orang sholat, dipakai orang ini terus tambah kebaikan tambah kebaikan. Akhirnya kebaikannya melampaui kejelekannya, akhirnya terputus. Nah ini bagaimana? Nah. Kesimpulannya apabila ada dalil-dalil yang seperti itu Apabila dalil itu dalil yang menunjukkan kebaikan Maka itu dorongan kepada kita supaya melakukan kebaikan Jadi semangat melakukan amal dan berdoa dan berharap kepada Allah Minta kepada Allah agar diberi Apabila dalil itu menunjukkan alam Maka itu peringatan untuk kita supaya takut menghindar sambil berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari alam itu. Nah, nah. Wallahul mu'alam subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh.